А відсердивсь, та на свою миленьку змило Грінченко. Плакатися, не плачся на моє горе, Марко вовчок, розстаратися. Як потягнувся на юшку, та розстарайся й на Петрушку, Грінченко. Слабувати, слабуй на очі, Грінченко. Хворіти. Деякі пухлини, на яких хворіють люди, теж вірусного походження, наука і життя. Зіменниками ворудному відмінку стоять дії слова «братися», «узятися», в значенні «перетворюватися на щось», «укриватися чимось». Тільки внизу, коло каменя, бралась живими миготливими зморшками вода – багмут. Ладанське озеро бралося кригою, смолич. Нога в хлопця взялася з синіми плямами, Донченко. Говорити, читати, перекладати, учити, навчати, повчати якоюсь мовою. Поучали з церковної амвони рідних братів чужою мовою, Грінченко. Іноді помилково кажуть, я вмію читати на англійській мові, а говорити можу і на німецькій, замість я вмію читати англійською мовою або по-англійському, а говорити можу і німецькою або по-німецькому. Одружитися з кимось, іноді женитися, а не на комусь. Оженився з Палащиною дочкою, не чий левицький. Софія одружилась з Ізаровим, Шиян. Їхати, пливти, плинути чимось, а не на чомусь. Їде чумак шістьма парами, Грінченко. Комбайн велично плине шумним широким степом на упростець. З іменниками в місцевому відмінку і прийменниками «по», «на» В стоять діє слова «знати, пізнати», «знати пана по халявах» – прислів'я, «пізнати ворону по пір'ю» – прислів'я, «розумітися, знатися на чомусь», «теля не знається на пирогах» – прислів'я, «на рибі теж розумітися треба з збанацькій», «кохатися в чомусь», Ухемерному кохатися, Видумки сплітати, Грінченко. Вибачати на слові. Вибачайте, люди добрі, На цім слові. Марко Вовчок. Буди певним Із прийменником на. Коли загублю, То вишукаю, Буває на тому певна Моя сиза голубко, Марко Вовчок. Із прийменником У, В, гордо поглядають вони довкола, певні в своїх силах. Коцюбинський. Або без прийменника, але з родовим відмінком. Одначе чужиниці сам не був певний правильності того, що говорить. Досвідний. Зауваження до низки дій слів. Взяти себе в руки, Опанувати себе, запанувати над собою. Незнайомець взяв себе в руки і, намагаючись бути спокійним, казав далі. Читаємо в сучасному оповіданні. Але по-українському можна взяти в руки щось або когось, тільки не себе. Ну, гукнув Бертоль, то байка. Я візьму співців тих в руки. Леся Українка. Коли доводиться сказати по-українському відповідно до російських висловів «взять себе в руки» та «владять собою», то треба вдаватись до таких українських висловів опанувати себе», запанувати над собою». Словник з редакцією Кримського. Вибачатися, прощати, дарувати, перепрошувати – і люди, що не дбають за культуру власної мови, часто помилково кажуть «Я вибачаюся».